Lakot Israel Tere hea pereraadio kuulaja, mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli minutid. Möödunud nädalal avaldati võrdlevi ülevaade maailma rahvaste õnnelikusest. Iisrael oli selles värskelt avaldatud raportis neljas. Iisraeli paiknemine õnnelikus edetabelis on aastaga kõvasti tõusnud. Veel möödunud aastal oli juudiriik üheksas. Maailma kõige õnnelikumaks riigiks on taas Soome, mis on oma positsiooni hoidnud läbi viimaste aastate. Soomele järgnesid tänavu Taani ja Island. Viiendana järgnes Iisraelile Holland. Esikümnesse mahtusid veel Rootsi, Norra, Sveits, Luksemburg ja uus Nii Kanada, USA, Austraalia kui ka Saksama oli teises kümnes. Eesti oli möödunud aastal 36. tänavu 31. Õnnelikuse mõõde ei saa olla täiesti objektiivne. Siiski on sellest kindlasti subjektiivseid elemente, mida saab oma vahel võrrelda. Kindlasti väljendab see suurel määral rahva enese hinnangut ja rahulolu oma eluga. Iislae paiknemine neljandal kohal näitab, et nende rahulolu ei põhine probleemide vabal elul. Selle kodanikud on pidanud läbi oma taasrajatud riigi aja võitlema oma olemasolu eest. Nii turvalisus, sotsiaalsed hüved kui ka toite eluase ja eluks vajalikud esmatarbed on seal kallimad kui suuremas osas maailmamaades. Vaatamata sellele peavad nad oma elujärgi heaks ja indavad kõrgelt kõike saavutatud, Õnnelikus peegeldab vähemalt osaliselt tänulikust olemas olevate hüede eest. See on kindlasti positiivne suhtumine ja leplikus asjade suhtes mida ei saa muuta. Õige suhtumine omakorda aitab kindlasti paremini oma eluga hakkama saada. Iisole areng on olnud vaatamata kõigele raskustele kiire ja emetlemist vääriv. Sellest tuleb kindlasti ka nende poodiumi kohal lähedane paiknemine maailma õnnelikuses kaalal. Möödunud nädalal alarmeerisid mitmed Iisali uudiskanalid kristlikku maailma seaduseelnõuga, mille eesmärgiks oli kriminaliseerida missionide juutide hulgas. Peaminister Benjamin Netanyahu rahustas Iisali kristlases sõpru, et nad võivad rahuneda, kuna midagi sellist ei juhtu. Kristlasi nii Iisalis kui ka USA's tegi valsaks seaduseelnõu, mille pakkus parlamendis vastavõtmiseks välja mossi kafni United Torah Judaism erakonna liike Tema idee kohaselt oleks võinud laiendada praegu kehtivat seadust, mis keelab alajaaliste hulgas teha missionitööd, ehk neid kutsuda üles oma usutunnisust muutma või vahetama. Ta pakkus välja, et selle võiks samuti keelata ka täiskasvanute puhul. Laste puhul on praegu misjonitöö keelatud juhul, kui selleks puudub nende vanemate nõusolek. Misjaanlikud juudid ja kristlid avaldasid muret, et Knesset võib olemasolevat seadust laste osas karmistada ja vastavalt eelnõu esiteja soovile kohaldada samaga täiskasvanute osas. Karmi seaduseelnõu puhul jäi esialgu tähelepanuta asjaolu, et Mosse Gafni oli seda pisut erinevates vormides juba üritanud esitada viimase 25 aasta jooksul kui teedutult. Samuti ei tähelepanuta, et sellel ei olnud teiste koalitsiooni erakondade hulgas toetust. Isegi tema kodu erakond ei olnud üksmeelsed selle taga. Peaminister Netanjahu vestles sel teemal Mosse Kafniga ja palustada eelnõu esitamisest loobuda. Seda Kafniga tegi. Nii Netanjahu, kui ka Kafni hansid teada, et eelnõu on tagasi võetud. Kafni teatas ka, et ta hetkel ei kavad seda uuesti esitada. Iisraja valitsused on üldiselt hoidnud demokraatliku joont. Selle suhtes on Netanjahu valitsööd olnud eriti hoolsad. Vaatamata sellele, et eelmine Netanjahu juhitud valitsus kuuluta siis oli ametlikult juudi rahvusriigiks, kinnitas ta, et see jääb samal ajal ka demokraatiaks. Ta kinnitas, et üks ei välista teist. Usuline sallivus on olnud teemaks, millega Netanjahu valitsus on pidanud korduvalt tegelema. Seda nii kristlaste kui ka judaismi erinevate vormide kaitsel. Kuna erakonnalik kuud on valitsuses tugev enamus, on Etan Jahu resoluutselt peatanud kõik püüded mõnda religioosed vähemust diskrimineerida. Etan Jahu ise on hea pühakirja tundja, oma kõige olulisemates kõnedes ei ta kunagi piiblit Ta suhtleb meeleti kristlastes poliitikudega üle maailma, tal on olnud ka messiaanlike nõunike ja tundub, et ta suhtumine on väga positiivne nii messiaanide kui ka kristlaste suhtes. Maailma vanim heebriakeelne piibel läheb kevadel oksjonile müügiks. Piibel koosneb 24. vanatestamendi raamatust ja on valmistatud 9. sajandi lõpus või 10. alguses, mis teeb selle vanuseks umbes 1100 aastat. Sellest vanemad on ainult kumbraani rull raamatud või mõned üksikud fragmentid pühakirja tekstidega ka mujalt. Samast ajastust kuid pisut uuemad on veel kaks leidu. Haruldast piiblit tuntakse nime all Koodeks Sassoon. See nimi tuleb piible endiselt omanikult David Salamon Sassoonilt, Indias sündinud juudi raamatukogujalt. Pärast hära Sassooni surma 1942. aastal jäi see tema perekonda, kuni see müüdi 1978. aastal Briti Raute Pensionifondile. Edasi läks raamat juudisost pankurite perekond Safra Nüüd siis on peregond safrasele müüjaks ja oksjoni kuupäevaks on 16. mai. Piibliest loodetakse saada umbes 30 miljonit dollarit. Peel enne selle oksjoni toimumist näidatakse arudas pühakirja New Yorkis, Tallases, Los Angeleses, Londonis ja Tel Avivis. Juba vähem kui kahe kuu pärast saame teada, kes saab maailma vanima piibli uueks omanikuks. Iisraeli rahandusminister Pesaleer Smotrich, erakonnast Religious Scienist Party, ütles möödunud nädalal Pariisis viibides, et Palestiina rahvust ei ole olemas. Mitmed maailma tuntud poliitikud on ta sellest hukka mõistnud. Pärsia lahe riigid pöördusid nädalavahetusel USA administratsiooni poole paludes neil tuge Iisali hukka mõistmisel. Jordania kutsus välja Iisali suursaadiku ja kaalub riikide vahelist tasandit vähendada. Ka Euroopa Liidu kõrge välispoliitika esindaja Josep Borrell teatas, et Smootritsi sõnumit ei saa tolereerida. Iisali välisministeerium teatas Jordaniale, et vaatamata ministri sõnadele peab riikide riikidevahelistest suhetest kinni ja ei näe põhjust nende muutmiseks. Vaatamata kogu maailma jahmatusele ütles Iisali minister Smootrits välja tõe, mille kuulmiseks poliitilised ringkonnad ei olnud valmis. Oma väidete tõestamiseks esitas ta rea retoorilisi küsimusi. Ta küsis, kas on olemas palestiina ajalugu, keelt või kultuuri. Ei ole ju. Tegemist on ju araablastega, kes suures enamuses saabusid Iisralimaale sama aegselt juudi Ali ja lainetega sajand kuni poolest tagasi. Selleks, et esitada fiktiivseid nõudmisi maaosas, mõtlesid nad välja fiktiivse rahvuse, kelle nimel seda teha. Smotris väitis ka, et kui rääkida palestiinlastest, siis tema võiks seda enda kohta öelda. Kuna Iisraeli maa oli saanud Rooma keiser Hadrianus ajal nimeks Palestiina, siis tunti seda sama nime all ka Iisraeli taassünni ajal 75 aastat tagasi. Palestiinlaseks peeti aga enamasti juute, mitte araablasi. Araablased võtsid endale selle identiteedi ajal, kui juudid sellest loobusid ja eilis nii riiki kui rahvast nimetada Iisraeliks. Konservatiivid ja rahvuslased üle maailma mõistavad ja hindavad seda, mida Smotrit ütles. Vasakliberaalidel on aga teine aru saam rahvusest. Nad ongi juba öelnud, et vaatamata sellele, et neil puudub ajalugu keel ja kultuur, võivad nad ennast nimetada nagu soovivad. Kui soovivad, siis on palestiinlased. Kongsuksele soovida aga on aga väide, et neil on ajalooline õigus taotleda oma riigi rajamist maal, mida ligi 18. sajandi jooksul nimetati Palestiinaks rahvusvaheline üldsus ei suuda või ei soovi süveneda selle teema juurteni. See tähendab, et kui on võtnud endale maa nimekandva identiteedi, siis neil oleks nagu ka ajalooline õigus nõudeks, et see endale saada. Tegelikult aga ei ole neid ajalooliselt seal olnud, vaid identiteet on võetud vaid pool sajandit tagasi fiktiivselt. Selle vastuolu tõttu toimus nii Palestiina autonoomia kui ka neid toetavate Araabia riikide hulgas väga valuline reaktsioon. Kuuldavale toodi tõde, mis on vastuorust nende loodud narratiiviga. Olen ka ise korduvalt kuulnud Iisraeli ja Araablastelt, et nemad olid seal maal enne juute. Ajaloost on aga täpselt teada, millal ja kuidas juudid seal elasid ja millistel aegadel olid nad eksiili saadetud. Ka Araablaste kohta on teada tõelised faktid, mida nad ei taha omaks võtta. See tõttu olen kuulnud Iisraeli arheoloogidelt, et esemeid, mida nad maasest välja toovad, on palestiina autonoomia poliitikute kõige hävitavamaks vajanlaseks. Tõde on parimaks relvaks valedele tuetuva ideoloogia vastu. Iisraeli minutid Te kuulsite saadet Iisraeli minutid, mina olen saatejuht Peeter Võsu. I did I did I did I did I did kot Israel Iisraeli minutid